104. Моя богиня Мона не наблизилась до мене і не запросила ласкавими поглядами підійти до неї. Вона взяла на себе обов'язки господині, познайомила Анджелу та Малюка Ньюта з представниками суспільства Сан-Лоренцо. Розмірковуючи зараз над суттю цієї дівчини, пригадуючи її байдужість до папиної хвороби, до наших з нею заручен, я не можу остаточно вирішити, чи була вона гідна великих похвал. Чи не була варта нічого? Вона була втіленням найвищої жіночої духовності? Чи просто бездушною, холодною, мов риба, лялькою, що бездумно грала на ксилофоні, поклонялася культу краси і полюбляла Бокомару? Я з цього ніколи не дізнаюсь. Боконан каже нам, закоханий брехун, собі ж брехні точить, правдиві, хто не любить, мов устриці їх очі. Отже, здається, це повчання наказує мені вважати мою мону зразком досконалості. Такою вона і залишиться в моїй пам'яті. Тоді у День ста мучеників за демократію, я звернувся до Філіпа Касла-молодшого. Скажіть, чи ви розмовляли сьогодні з вашим другом та шанувальником Ге Лов Кросбі? Він не впізнав мене в костюмі, черевиках і кроватці, відмовив Касл-молодший. Ми з ним мило побазікали про велосипеди. Може, ще про щось поговоримо. Раптом я усвідомив, що намір Кросбі виробляти велосипеди Сан-Лоренцо вже не здається мені смішним. Мені, як правителю цього острова, дуже потрібна була велосипедна фабрика. Я вже почав поважати Гелов Кросбі за те, ким він був і що міг зробити. Як ви думаєте, народ Сан-Лоренцо підтримує індустріалізацію? Спитав я в каслів батька та сина. Народ Сан-Лоренцо, відповів батько, цікавлять лише три речі – риболовля, розпуста й боконізм. Прогрес їх не цікавить. Деякі досягнення прогресу їм знайомі, але привабив їх лише один – «Який саме?» «Електрична гітара». Я вибачився та підійшов до подружжя Кросбі. Френ Гонікер стояв поряд з ними і пояснював, хто такий Боконон та проти чого він виступає. «Він проти науки». «Як може людина при здоровому глузді бути проти науки?» – спитав Кросбі. «Я вже давно б помирла, якби не пеницилін», – сказала гейзел. «І моя мати також». «Скільки ж років вашій матінці?» – поцікавився я. «106. Це чудово, правда ж?» «Безперечно». – погодився я. – А ще я була б зараз удовою, якби не ліки, що призначили моєму чоловікові, коли він захворів, – додала гейзел. Назву ліків вона мала спитати в чоловіка. – Як називається та штука, що врятувала тобі життя? – Сольфатіазол. Тут я зробив велику помилку. Узяв канапку з альбатросом і стаці, яку втумить проносили повз мене.